i nocturn i música electrònica de Barcelona. Son 24 hores. Ràdios limitat de A91.6 FM. El Centre d'Investigació sobre Fitoteràpia i la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació acaben de publicar els resultats d'una enquesta que mostra que més d'un terç dels de espanyols reconeixen fer accessos amb el menjar i la beguda durant el Nadal. Com a conseqüència d'això, un 13% sol, pot, sol patir molèsties digestives associades i una de cada quatre persones pateix a més resseca o mal de cap associats a l'alcohol. Després d'analitzar els típics plats nadalencs, la CETCA, eh, que és el, la societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació, afirma que es produeix una sobreingesta de calories i s'estima que cadascun d'aquests àpats suposa una mitjana d'almenys 1.500 calories a les quals s'afegeixen les corresponents a les begudes alcohòliques. La quantitat recomanable per a tot un dia. Per evitar aquests problemes, l'Infito, que és el centre d'investigació sobre fitoteràpia i també la SETCA, recomanen controlar les quantitats i limitar el consum dels dolços i alcohol. La web de l'Infito ofereix una sèrie de consells molt útils per a aquestes festes. Entre ells, recomanen beure aigua durant l'àpat i prendre infusions o preparats a farmacèutics de plantes medicinals. Per exemple, el cart marià, arcocapsules de venda en farmàcies i parafarmàcies ajuda a jaugerir la digestió i a depurar l'organisme de forma natural. Cada càpsula conté 300 càpsules eh, mil·ligrams de pols micronitzat de fruits de cart marià eh, amb, amb un contingut superior a l'1% de, silimarin, de silimarina. Les dosis diàries recomanades són 3 o 4 càpsules al dia. Aquesta planta silvestre i comestible s'utilitza comunament doncs, pel seu efecte protector i corrector de la funcionalitat del fetge. El fruit del cart marià conté actius que combaten les substàncies croniques eh, epatòxiques com l'alcohol o altres tòxics alimentaris i protegir el fetge. Es recomana utilitzar aquest medicament natural amb antelació per protegir el fetge i enfrontar-se doncs, així millor a aquests excessos. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és un poble que us parla de companya Cristina Paniello, a Lucas com a tècnic i el Jordi Garcia.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 I avui començem amb una notícia que ens ha agradat a tots els que vivim a Sant Andreu i és que els veïns de Sant Andreu podrien tornar a tenir cinema al barri. Les instal·lacions de l'antic Laurent Sant Andreu a la Rambla de Febre i Puig podrien tornar a acollir un cinema. Segons avança el diari digital Andraüenc, la reobertura de la sala està prevista per al primer trimestre del 2015. Des de l'Ajuntament confirmen que estan negociant amb els creditors de Laurent perquè un altre promotor pugui reactivar aquest espai. Des del districte també preveuen que el Sant Andreu Teatre pugui disposar d'una de les sales. L'espai que ocupaven els cinemes de la Rambla de Febrell Puig és de propietat municipal i es va cedir en dret de superfície a la cadena Lauren. Des del 2012, la intenció tant de l'Ajuntament com dels veïns és revifar aquest espai. Per això, el consistori negocia amb els creditors dels antics cinemes perquè es pugui transferir la gestió de les instal·lacions a un altre promotor. El projecte també preveu que el Centre de Teatre vaït a l'edifici pugui aprofitar una de les sales dels cinemes. El director del SAT Oscarscar Rodríguez explica, però, que encara no hi ha un calendari sobre la taula per a aquest espai. El diari digital LandAndrewenng va més enllà i avança que l'obertura dels nous cinemes està prevista per al trimestre del 2015. El primer trimestre del 2015, és a dir, després d'un període d'obres per adaptar les instal·lacions, doncs afegegem que la nova cartellera and combinaria pel·lícules comercials i alternatives. Els laurents Sant Andreu van abaixar la persiana el gener del 2011 per problemes econòmics. Des de llavors, l'edifici de la Rambla de Faber i Puig ha quedat tancat i en desús. Durant els darrers anys, sense cinema de barri, els andragüencs han hagut de recórrer als centres comercials més pròxims, com és el cas de Lerone City, la maquinista, tots dos gestionats per Cinesa. Doncs, si us sembla, el que farem a partir d'avui i ja fins a que s'acabi l'any és conèixer algunes de les informacions que han estat notícia eh, durant aquests aquest temps, durant aquest any, eh, aquí en aquest programa, en Tot un Poble. I una de les informacions que no ens podíem pas deixar és que l'Ateneu L'Harmonia doncs, gestiona eh, a partir d'aquest any el casal del barri de Sant Andreu. Després de vuit anys demanant al consistori la gestió de l'espai, les dues parts es van posar d'acord en i van signar un conveni que cedeix als membres de l'Ateneu l'harmonia, la gestió cívica del casal de la Fabri Coats. La tasca serà compartida amb l'Ajuntament, però l'entitat serà l'encarregada de liderar aquesta gestió. Doncs l'harmonió va signar el conveni amb l'Ajuntament en què s'estableix la gestió compartida de l'espai, però amb el lideratge de l'Ateneu fins al 31 de desembre del 2015. A partir de setembre del 2015, una comissió de seguiment n'avaluarà la possible continuïtat. Per celebrar l'entesa, després de tants anys, les entitats del barri es van reunir a la plaça d'Orfila. Una trentena de persones van festejar l'acord just davant de la seu del districte de Sant Andreu, per després seguir la festa al casal de barri de la Fabra i Coats. El regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, destaca que s'ha arribat a l'acord gràcies al diàleg, a la negociació i a la bona voluntat de les dues parts. El procés de negociació s'ha desenvolupat amb el suport dels tècnics del districte, el Comissionat de Participació Ciutadana i l'Associacionisme i la Taula de Gestió Cívica, a més de les associacions de veïns de Sant Andreu. Inicialment, el concurs públic per a la gestió del casal de barri va quedar desert i el consistori va decidir lo doncs va decidir obrir-lo el 15 de maig i encarregar-la a l'organització a personal municipal, una iniciativa molt criticada per les entitats que formen la coordinadora d'entitats L'Harmonia, que van denunciar irregularitats en el procés. A finals de maig, les entitats van intentar entrar al casal, situat a la febrer Coats, per ocupar-lo i organitzar-hi activitats, però el van trobar tancat i custodiat per la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Després d'aquest incident, a principis de juny, el Consistori es va comprometre a arribar a un acord amb la Federació d'Entitats. I de Sant Andreu ens anem cap als barris de Bon Pastor i Baró de Viver perquè aquest any doncs, han inaugurat un banc d'aliments personalitzat. Aquest any s'ha obert un nou banc d'aliments a Sant Andreu, el Rebot Solidari Bon Pastor, Baró da es caracteritza perquè els usuaris poden triar els productes que s'estimen i perquè tenen assignades una hora i un dia per fer la recollida. Per ara atenen mensualment 10 famílies. El Rebot Solidari de Bon Pastor Baró da és una iniciativa de l'Associació de Veïns del Bon Pastor i es troba al carrer Tàrrega número 2. I també informar-vos aquella gent que doncs es de dedica a tasques culturals a, dins el que és el districte de Sant Andreu, a dir-vos que avui precisament acaba la, el període de sol·licituds de subvencions per al 2015. Doncs efectivament, avui recordem que és l'últim dia per fer bueno, per presentar les vostres sol·licituds de subvencions per al 2015. A més de l'oficina de subvencions de la plaça Orfila, doncs també eh, podeu també presentar-les a la UAC, al districte de Sant Andreu, carrer Segre eh, 24 fins a les 7.30 de la tarda a la OAC a la plaça de Sant Miquel que està doncs, a plaça de Sant Miquel eh, 3 fins a les 8 del vespre i per internet també ho podeu fer -ho a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o bé per mitjà d'una identificació digital al mòbil acreditada o bé també per correus eh, doncs, eh, doncs per correu també ho podeu fer-ho molt bé. doncs ens acostem ara a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix un taller de coda i club. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix tots els divendres d'aquest mes de desembre un taller de Code club. Aquest taller el que pretén apropar la programació informàtica als nens i nenes de 10 a 12 anys. Es tracta d'un grup tancat de nou nens i nenes que durant 12 sessions aprendran programació informàtica d'una manera lúdica es fa amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona, Code Club, la UOC i UPC, i en on es fa doncs, aquesta activitat és a la sala multimèdia de la Biblioteca eh, Trinitat Vella o José Barbero, i cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. Entrem ja en plan cultural, coneguem algunes dels espectacles, algunes de les activitats que es realitzen als diferents centres d'espectacles dels nostres barris, Comencem parlant del Des Més Dansa, mostra de projectes de dansa comunitària. Avui s'estrenen la tercera edició del projecte que va fer guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de Dansa 2012 al seu impulsor, Álvaro de la Penya, d'Iliacan, de la companyia de dansa, i que consisteix en la creació d'un espectacle amb ballarins amateurs de diversos barris còmplices de la ciutat de Barcelona. També podreu gaudir de l'espectacle Pata a la cola. Això serà demà, dama a l'entendre de la companyia de teatre de l'Institut d'Estudis de Pablo Ruiz, Picasso, amb un homenatge a la immigració arribada a Catalunya entre els anys 1940 i 1965. Premi Ciutat de Barcelona d'Educació 2009, la trajectòria de la companyia s'ha anat consolidant des de l'any 2002, ocupant un espai mix en el qual coincideixen les activitats pedagògiques i la creació artística. Doncs podeu seguir aquest espectacle al Sant Andreu Teatre, avui a dos quarts de nou del vespre i demà també a la mateixa hora, a dos quarts de nou del vespre. Ara ens acostem a la Fabra i Coats per comentar-vos que és a punt de començar un concert d'improvisació amb ZA. Demà dissabte, com a resultat dels diversos tallers d'improvisació impartits durant l'any, a la Fabra i Coats, ZA presenta un concert multitudinari obert al públic. Serà a les 7 de la tarda i l'entrada és de franc. Participaran en l'espectacle un gran nombre de músics d'estils diversos que posaran a prova les tècniques del llenguatge de la improvisació conduïda de manera conjunta. Això es farà, tal com us hem dit, a la Fabra i Coats a partir de les 7 de la tarda. I més coses a comentar-vos, de la Fabra i Coats ens anem cap a la Sagrera on podeu gaudir d'espectacles infantils just al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. Al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us oferirà demà un nou espectacle infantil. Serà... Doncs serà a les 12 del migdia, a càrrec de la companyia Veus Veus. L'espectacle és la rateta presumida. I deies de taula, hi havia una vegada molt a prop d'aquí una rateta que vivia en una caseta. Doncs la rateta és molt polida i cada dia fa totes les feines de la casa. Però el que més li agrada netejar és el seu mirall. I sabíeu per què? Doncs aquesta és la incògnita que us deixem a sobre la taula perquè us acosteu al centre cívic de la Sagrera la Barraca demà a partir de les 12 del migdià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 Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa. I ahir ja us ho comentàvem. La Fundació Trini Jove va oferir ahir la desena mostra d'art social comunitària. Doncs el balanç, segons les expectatives i segons el que hem pogut anar escoltant dels veïns i veïnes d'aquest barri, del barri de la Trinitat Vella, doncs la valoració és totalment extraordinària. És el que creien que va ser ahir aquesta desena mostra d'art social comunitari preparada per aquest segon semestre de l'any i que es va fer a la Casa de les Aigües, propietat de la Fundació Trini Jove. Doncs escoltem l'Ignasi Parodi, que és el director d'aquesta fundació, de la Fundació Treni Jove. Eh? Pels que, no, que sou de, de la UEC i del Centre de Baró de Viver, que no ho coneixeu tant, aquí fan activitats eh, de dilluns a divendres, per l'atmatí i per la tarda. Eh? I avui presenten una mica tota la feina que fan durant tot l'any, bé, bueno, el semestre. Eh? Llavors, n'hi ha 20 persones al matí i 20 persones per la tarda. Host, eh? aquest edifici que és de 1902, d'un arquitecte que es diu Pere Falqués, era l'antiga estació de bombes de les aigües de Montcada. això és un edifici que nosaltres la fundació porta des de l'any 90. O sigui, molts no havia un escut en aquest, encara no hi havia un escut, no? Els que som més joves. Oh, mira, eh? des de l'any 90 ja portem temps altres sí eh? ja i la idea que sempre m'ho pregunten és cada any continuar per l'any que ve doncs ja tenim per poder continuar que això és important i també és un motiu d'alegria de, de trobar-nos tota la gent més així da Trimiòva, eh? Perquè jo m'agrada molt igual que la Maria, que està per aquí que no sé on ter. Avui. Ah, bueno. Doncs quan van posar en marxa la fundació Trimiòva, que ara fa més de 27 anys, eh? La van posar per la gent jova. Eh? No s'esparia. Sí. Eh? Mm? Llavors, jo que no vull parlar molt perquè és millor que comenci l'espectacle, però sí que us volia dir que per nosaltres estem molt contents com està funcionant la Fundació, com us porteu tots, que sou gent molt responsable, amb ganes de cadascú de fer el seu projecte. Estem molt contents i agraïts als educadors i als professors, que us ensenyen amb molta vocació, amb moltes ganes i amb carinyo. I a vegades en madura, eh? perquè no tot ha de ser tou. A vegades s'ha de dir no a les coses. Eh? I el bo és que tingueu oportunitats d'aprendre i oportunitats de ser bones persones, que això és l'important. I que sapigueu que mentre suporteu porteu, com s'ha de fer, aprofitant l'esforç, tindreu a la Fundació per molts anys amb vosaltres. Eh? Molt bé, us desitjo i us desitgem un bon Nadal i que tingueu moltes alegries per l'any que ve. Gràcies. Doncs aquestes eren les paraules del director de la Fundació Trini Jove, l'Ignasi Parodi, ahir, en el moment de començar aquest espectacle, aquesta mostra d'art social comunitari, que va arribar precisament ahir, a la desena edició. El que fem ara mateix? doncs Coneixer les paraules del coordinador d'aquesta mostra d'art social. Estem parlant de, del Jaume. L'escoltem. Estem aquí amb el Jaume, que és un, el coordinador de la tarda del programa d'art, ens podries explicar en què consisteix una miqueta aquest programa? Bueno, el programa és, eh, bàsicament, tenim 40 persones, eh, 20 al de matí, 20 a la tarda, que venen de dilluns a divendres, i d'alguna manera treballem amb uns tallers per gent amb risc d'exclusió social, bàsicament. Un dels grups és de joves i l'altre és bueno, de gent més variada, de, des de 30 a 50 anys, però bàsicament també és molt dirigit als joves. I quins tallers heu realitzat aquest curs, aquest semestre? Bueno, els tallers pràcticament són els mateixos. L'únic que passa, anem fent feina i se va avançant i cada semestre és diferent. Els tallers que componen el programa són eh, costura, audiovisuals, Arts plàstiques, ràdio, música i hores i jardineria. I els participants van variant de taller? O sigui, fem. Cada dia fan un taller o dos, depèn. Normalment, per exemple, si el dilluns fan costura i audiovisuals, un grup de deu fa costura i l'altre fa audiovisuals, i al cap d hora i mitja s'intercanvien. O sigui, bàsicament fan tallers costurals, cada, cada dia dels de diferents. El, el dimecres fan una altra cosa, el dijous una altra i el divendres una altra. I després, en el següent semestre, poden repetir tallers, eh, han de ser participants nous... Variem els eh, participants i els tallers no. Els tallers són els mateixos. S'incorporan tècniques noves i sempre s'estan buscant coses noves. Eh, no s'acaba mai. O sigui, de costures es poden fer mil coses. Fan coses en tela, en punt disfreses, disfresses, fan, fan moltes coses, fan bufandes, fan motxilles, fan mantes, fan estores, fan... no se'ls acaba mai la, les idees, i així successivament per tots els altres tallers, o sigui, van variant els elements. La única cosa que és conjunta i que sempre es manté és a hort i jardineria treballar una parcel·la de l'hort. Cada dues persones tenen una petita parcel·la i la cuidan durant tot l'any, i els fruits que, que donen se'ls queden. Suposo que esteu molt satisfets, no?, del resultat, dels tallers. Home, quan veus el resultat final, millor durant el dia, o durant el, ja, el procés, durant el semestre, s'enfarà pues, farragós, s'ha de lluitar, s'ha de coordinar, s'ha de fer treballar la gent i tal, però quan veus al final tota la feina feta, acumulada, vestida, agrupada, veus la, la feina feta i dius pues, que la gent té imaginació, té com diríem, té moltes coses dintre que els talleristes fan traure d'alguna manera perquè gent que no sap cosir fan coses espectaculars i llavors dius com? perquè la tallerista les va i acaben fent coses molt creatives de fet he vist molts participants que estaven molt contents de, de com havia anat és que el, que més, el, el, el més interessant és l'orgull que agafa la gent quan veu el resultat final de lo que són capaços de fer. Que quan moltes vegades no se donen del dia a dia, però quan ho veuen en conjunt o acabat o, o col·locat d'aquesta manera, dius, penjat amb el seu nom, i quan la gent ho mira i pregunta, dius, clar, surt una, un orgull i una satisfacció personal, que és una mica la, el fer créixer l'autoestima de la gent. Doncs moltes gràcies, Jaume. De re a vosaltres. Doncs per començar el programa d'avui, us estem parlant d'aquesta desena mostra d'art social comunitari que es va realitzar ahir a la Casa de les Aigües entre les 12 i les 2 del migdia. Es tracta d'una activitat que rep el finançament pel del Ministeri de Sanitat, Servicius Socials e Igualtat a càrrec del programa del IRPF. Ahir es van, fer, ahir es van oferir moltes coses. Tal com ens deia el coordinador, el Jaume, doncs es van oferir disfresses, garlandes, motxilles, un hotel d'insectes, vídeos espectaculars i també es van oferir contes i música i un dels tallers amb el qual hem de tenir en compte en aquesta desena mostra d'art social i comunitari que es va fer ahir a la Casa de les Aigües per part de la Fundació Trini Jove doncs és aquest taller tèxtil del qual ara mateix l'Anna ens explica de què va. Estem aquí amb l'Anna, que és la mestra del taller de tèxtil ens explicarà una miqueta com, com ha anat funcionant durant el trimestre. A Anna, que teniu diferents tipus de material aquí exposats. Ens podries explicar exactament què han estat realitzant durant el trimestre? Sí, hola, bon dia. Bueno, aquest trimestre la veritat és que hem fet feines molt variades. S'ha treballat al punt, al punt de mitja i també amb ganxet i després hem treballat també el tèxtil fent unes bosses i motxilles. Bàsicament això. Molt bé. I aquesta feina que feu, després la veneu, s'ho queden els usuaris que han vingut al taller? Com ho feu exactament? No, tot el que fan després s'ho queden ells. També és una manera, perquè nosaltres al taller de tèxtils sobretot treballem artesanalment i quasi sempre treballen les peces de manera personalitzada. Amb la el qual ells treballen la, presa, la peça de principi a final i tot això fa que tinguin una implicació especial en el que fan. No? Al principi sempre els costa una mica començar, però després quan van realitzant la peça i van veient la trajectòria, no? al final tots tenen molta implicació amb ella i li posen tot allà. No? I després, clar, tenen la seva peça, que quan la fora d'aquí és quan... I tothom els diu, oh, que bonic, i així, clar, l'autoestima puja automàticament, no? I això és molt interessant per ells. Bé, bueno, per tots. I ara, en el segon trimestre, fareu més tipus de material similar en aquest? O teniu pensat fer algun altre tipus de... Bàsicament bueno, és el que més treballem, també. Hi ha que pensar que aquí hi ha molta mobilitat de la gent, llavors, clar, és, a vegades és difícil anar un pas més enllà, no? però amb, amb la gent que sí que porta més temps sempre s'intenta que el treball progressi més, però partint d'idees bàsiques. Mm. D'acord, molt bé, Anna, moltes gràcies. A vosaltres, deu bon dia. Doncs, després d'aquest taller de tèxtil, que també és una de les mostres que es va realitzar en aquesta mostra d'art social comunitari doncs També vam parlar amb un altre tallerista, una altra persona que s'encarrega d'un altre taller per oferir a la desena mostra d'art social comunitari Es tracta del taller de música, ens en parla l'Anna estem aquí amb l'Anna, que és la mestra del taller de música. Hem vist que ens heu fet una rebuda fantàstica. Ens pots explicar una mica en què consisteix el teu taller? Doncs el taller consisteix, bueno, a través de la música, fer o sigui, viure totes les coses que ens pot aportar la música, que és des d'expressar-nos, expressar, expressar sentiments, emocions, alegria, conèixer el ritme, conèixer ritmes de diferents llocs, conèixer instruments de diferents llocs, bueno, moltes coses. Però he vist que els instruments que teniu són una mica especials, ens podries explicar una mica? Sí, sí són tan especials com que no en tenim i reciclem bidons i... i... Bé, bueno, després jo aporto instruments meus també com campanes i cachitxis, coses bueno, que jo utilitzo per la meva feina, però aquí bàsicament tenim bidons, eh, testos que hem reciclat i els fem... Els fem doncs que sonin el millor possible i bàsicament això, la intenció és comprar-ne perquè sempre sonarà millor, no? Mm. I què tal els, els nois que participen? Aquest any quants participants has tingut? Doncs 40, són quatre grups de 10 cadascun i bueno, hi de tot, molt bé, en general molt bé, tot i que és una cosa que la música com que requereix... Eh... O sigui, requereix, a part de concentració i un petit esforç per entendre el que fent, requereix també una desinhibició, que sigui, que no et faci vergonya, que no sé per què fa vergonya, t'has d'expressar, és d'expressar-se, i expressar -se. sempre ens costa i si no estem acostumats, però molt bé, ho fan molt bé. De fet, és una bona eina, no?, per treure sí. aquestes vergonyes. Sí, és una gran eina, per mi és la eina. Bueno, n'hi ha moltes, hi ha moltes paraules, tot, però la música, molt. Bueno, jo els he vist molt, molt implicats, sí, sí. S'impliquen, quan, quan s'obliden de la vergonya i de tot això, i de que jo no ho sé de fer, perquè és el primer de... Ai, no ho sé de fer, quan s'adonen que ho proves, ho intentes un cop, dos, amb una mica d'esforç ho, ho pots fer, això jo crec que fa molta il·lusió no veure que som capaços de fer tot el que vulguem. Doncs, després de conèixer tots els talleristes que es van encarregar de portar a terme i que es, es mostrés doncs, aquesta desena mostra d'art social comunitari també hem tenir l'oportunitat de parlar amb els usuaris amb els que van poder doncs, realitzar els diferents tallers que s'organitzaven per, per oferir aquesta desena mostra. Un dels usuaris, un dels que es va... Doncs, això, fer aquest taller va ser el Manolín. Hola, estamos aquí con Manolín, que nos va a explicar un poquito en el taller en los que ha participado, si no este año, en años anteriores. Hola, Manolín. Hola, pues está bien entretenido cuando hicimos el taller de plástica con la Patri, que hicimos así, maquetas, pintura, ...en el de huerto también, con el mar... ...también estuvo bien plantando, también... ...luego también está la Ana, de música... ...que hicimos tocar con instrumentos así reciclados... ...y luego la radio, que retransmitimos... ...para que nos escuche toda la Trinidad Vieja... ...y algunos operadores más. Entonces has participado en taller de plástica... Sí. ...de radio, eh, de huerto y de música... Sí. ...alguno más... Sí, el de costura también la Ana y, y en el de, de vídeo con el Carlas también. Así has, habrás aprendido muchas cosas, ¿no? Hombre, algo sí, otras cosas no, pero se suele aprender mucho, la verdad. ¿Y este año como es que no te has apuntado a ningún taller? Este any no m'he apuntat perquè estava treballant, estic treballant todavia i no podia apuntar-me, si no ho puc pues he repetit l'experiència. No, però trabajar también està muy bé, no? Sí, és això sí. Pas que hi ha, que aproparçar. Pues moltes gràcies, Manolín. De nada. Doncs acabem d'escoltar les paraules del Manolín. Ara el que fem serà escoltar d'altres usuaris, d'altra gent que també ha fet possible aquesta desena mostra d'art social comunitari i que era present ahir en aquesta mostra que es va fer a la Casa de les Aigües de la Trinitat Vella. Escoltem a dos dels usuaris que s'encarreguen de que es possibiliti el fet de realitzar un programa aquí a la Ràdio Trinitat Vella amb aquestes persones un programa que s'emet cada dijous a les 10 del matí i també a les 6 de la tarda Parlem amb aquests usuaris de la ràdio ella és Sara i ell es diu Zor Estem aquí amb la Sara i la Zor que ens explicaran en quin, part... quin tall han participat que em sembla que han participat juntes, oi? Doncs sí, hem participat juntes al taller de la ràdio. Eh, i... eh, vam comptar, eh, perquè vam veure unes pel·lícules i llavors vam fer un mini-vídeo comptant la, un tràiler de, de la pel·lícula. Si vosaltres ja heu estat a la ràdio. Sí, en sí. aquests tallers anem sí. cada dijous. Un dijous va un grup, el dijous que ve un altre i així ho fem. Sí. I bé, bueno, després tallers hem pogut veure com és el món de la ràdio, els, o sigui, entrar en aquest món. I us ha agradat? Sí, no, perquè, la, sí perquè abans no, joves abans, abans d'entrar al ni jo mai havia fet ràdio, i, ja, i estava bé. Ja, jo també, jo mai sí. havia fet ràdio i... Això d'agafar el micro i parlar, i que tot el que t'escolti, ja està molt bé. Sí, sí, sí, sí. sí. i, i s'atreveu el pànic de, de, de parlar part... de, de davant de la gent. Sí, sí. sí, perquè penses que estàs en públic, encara que no veigis la gent, però se, saps, saps que, que la gent t'escoltes. En sí. el... Però encara que sàpigues que t'escolten, és molt més fàcil perquè no els tens davant, no? no? Tens davant, sí, sí, sí, exacte. Això sí, això sí. exacte. I així m'explicàveu que havíeu fet talls de pel·lícula, els haviau comentat. Com ho feu això? Mireu primer la pel·lícula, expliquem una mica el, el, el desenvolupament no, de l'activitat. Doncs sí, primer veure la pel·lícula, bueno, en el meu cas, perquè, o sigui, som... Som quatre classes. Sí, som quatre classes. Dos per el... la tarda i dos per matí. Sí, i a la meva classe vam mirar primer la pel·lícula i després per la ta... Ai, ah, la setmana següent vam fer el comentari de la pel·lícula, van explicant com era, què n havíem extret, quin, quin era el concepte de la pel·lícula, etc. Sí, nosaltres també, igual, vam veure la pel·lícula primer, vam veure dues pel·lícules, eh van fer perquè vam fer amb la, amb la Patricia en el taller de plàstica vam, vam ajunr el taller de plàstica amb ràdio i vam fer, i van veure la pellícula perquè durava dues hores una hora i mitja I Llavors vam veure la pel·lícula un dia abans o sigui, un dimecres llavors el dijo vam anar a, a ràdio i vam explicar la pel·lícula la nostra pel·lícula l'expedient de Warren. i llavors la vam veure i és de por i clar ens agradava molt i la vam explicar en en ràdio, amb un vídeo que acabes de veure. Mm. Sí. I per què veu triar el tema de la por, pel·lícules de por? O aquest tema ja us el van donar fet? A nosaltres no, perquè... Perquè era Halloween. Era Halloween, sí. sí. I, I nosaltres perquè abans ja vam veure pel·lícules normals, documentals pel·lícules i tal, però a la, la nostra classe vam, vam dir volem veure una pel·lícula de por. Llavors ens vam posar bueno, una pel·lícula de por. Volien abarcar tots els temes per veure sí. les pel·lícules. Però nosaltres vam va... fer perquè era sí. Era Halloween, era Halloween i... també. Va juntar-se sí. a Halloween i llavors vam veure... Pel·lícules de por. Molt bé, hi ha alguna coseta més que jo on deixi que vosaltres vulgueu explicar? De fet, suposo que heu après moltes coses, sí, no?, sí. en aquest taller. Sí, gràcies sí, a... a Pablo, que és el professor de ràdio, i la Patricia també, i ah, m'he après moltes coses, la veritat. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Molt bé, noies, doncs jo us agraeixo molt que haguem pogut tenir aquesta entrevista. Moltes gràcies a tu. I que no podia ser d'altra manera, doncs aquesta desena mostra d'art social comunitari que es va realitzar ahir a la Casa de les aigües de la Trinitat Vella, doncs va acabar amb música música que escoltem ara mateix I d'aquesta manera doncs va acabar aquesta desena mostra d'Art Social Comunitari que es va realitzar ahir, com hem dit, a la Casa de les Aigües de la Trinitat Vella i que rep el suport del Ministeri de Sanitat, Servicios Sociales i e Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF. Doncs ahir es va gaudir de moltes coses en aquesta desena mostra. Va haver-hi disfreses, garlandes, motxilles un hotel d'insectes, videus espectaculars i també doncs, es van oferir contes, música i altres coses com per exemple el taller tèxtil del qual també us en parlàvem abans. Doncs d'aquesta manera, amb aquesta música, amb aquesta batucada que estàveu escoltant ara mateix, doncs va acabar aquesta desena mostra. Nosaltres donarem les gràcies a la Fundació Treni Jove per haver realitzat aquesta activitat i el que fem ara mateix és escoltar una mica de música per tornar a tots a amb més informació i el que volem parlar-vos a continuació serà obrint àrea de servei dels microcrèdits que també otorga la Fundació Treni Jove. Fem una pausa i tornem. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs sí senyor, ja tornem-hi aquí novament, ara per parlar amb l'Ernest, que és un dels responsables de que dins la Fundació Treni Jove es posi, bé, es posi a l'abast de tota la gent que ho sol·liciti o que ho necessiti el tema dels microcrèdits. Ernest, molt bon dia. Hola, bon dia, merci. Doncs Explica'ns què és el que ens pots parlar, què és el que ens pots dir d'aquests microcrèdits que es posen a la l'abast des de la Fundació Trini Jove. Bueno, doncs aquest projecte es fa en col·laboració amb el districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona i amb també Barcelona Activa. És un servei també municipal d'assessorament i emprenedoria. I bueno, comentar que la primera tanda de, de microcrèdits que s'han donat destaca que s'han donat a un parell de veïns del barri d'aquí de Trinitat Vella, en un cas per una, obrir un nou negoci de carnisseria, una persona que ja treballava en una carnisseria al mercat de Sant Andreu, doncs per agafar una altra carnisseria d'una persona que, que es jubilava i després un altre veí del barri de la Trinitat, juntament amb un soci, obren una tenda de taller de pneumàtics. Aquesta setmana s'han aprovat doncs, altres microcrets de petits negocis, i per donar només un parell d'exemples, un és el d'un negoci també d'una veïna d'aquí del barri de Trinitat Vella de venda de joies online des d'internet, des de la seva pàgina web, i també al Port Mayor a altres jolleries. Eh, són dos germans que s'han constituït com a societat civil-privada i dir només eh, que qui també volgui conèixer aquest projecte estarà uns, aquest cap de setmana dia 20 i el dia 24 i 31 també ensenyant doncs, els seus productes en una tenda de Santa Coloma Gramanet perdó, de Santa Coloma al carrer Sant Josep 38 i ja com a darrer exemple també només comentar d'un altre veí que, instal·lador de fibra òptica que també se li ha solicitat se li ha atorgat aquest microcrèdit per poder constituir-se com això, instal·lador de fibra òptica perquè aquella gent que vulgui doncs, accedir a aquests microcrèdits uh -huh. que és el que ha de fer? doncs, eh, per exemple, acostar-se aquí a la Fundació Tini Jove, l'ideal seria que truquessin al telèfon habitual, el 933 45 demanant pel servei d'autoocupació, i només per un parell de, bueno, de requisits o de com funciona, dir que són microcrèdits d'import no molt alt per projectes... tampoc han de ser molt grans, però sí que és fins a 6.000 euros, és sense tipus d'interès, i com a novetat important dir que fins ara en aquests inicis de projecte, això es limitava als barris de Trinitat-Vell, baró de Vivell i Bon Pastor i que ara, a partir del gener 2015 s'amplia a la resta de districte de Sant Andreu. Mm. Doncs que hi ha gent que ens estigui escoltant des dels diferents punts dels nostres barris, doncs que sapiguen que a partir del mes de gener aquests microcrèdits també estaran al seu abast perquè doncs, per, si volen posar en marxa algun negoci, a veure, suposo que la majoria de diners eh, són els que se, els que han de posar ells mateixos però sí que a través d'aquests microcrèdits doncs, se'ls pot ajudar, mm -hmm. se'ls pot recolzar i se'ls pot donar doncs, una mica de finançament, una mica d'ajuda. No? Sí, exacte. Aquí la, la idea és això doncs, que pugui complementar i completar el finançament que necessiten per aquests negocis i, i bueno, que aquí se'ls acompanya i se'ls ajuda i primer de tot també es veu que això sigui viable. Doncs mm -hmm. et sembla recordem el número de telèfon? Sí, és el 9-3 del 345-9221 d'aquí la Fundació Tenishova. Doncs ja ho sabeu, si esteu escoltant i voleu muntar un negoci i necessiteu doncs, diners, doncs, el que podeu fer és trucar a aquest número de telèfon, 9-3-345-9221, el qual doncs, us ho informaran de com eh, accedir a aquestes facilitacions o facilitats per a obtenir aquests microcrèdits. Doncs Ernest, moltíssimes gràcies Ens retrobem, ah, no us... si et sembla, la setmana que ve Per continuar parlant d'altres temes coses. I tant, moltes gràcies, bon cap okay. de setmana moltes gràcies. Doncs el que fem ara mateix una petita pausa Escoltem una mica de música Però atenció perquè ja tenim la nostra habitual agenda preparada perquè, Per conèixer doncs, algunes de les activitats Alguns dels actes que hi ha preparats per aquest cap de setmana Atenció, agafeu paper i llapis Que tot seguit us informem Fins ara Som sóc. Estem sols, som cendra, som pols, som fades, som foc, som neures i no tenim nom, som estròs. que tu has i n'ets una part. No dubtis el que es fa vida, saltinets una part no duts el que es va viure cada dia de 12 a 1 de l'mitdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs senyores, senyors, ja som a cap de setmana, ja tenim les portes de cap de setmana obertes i també les del Nadal, i dir-vos que aquest diumenge realitzen diferents activitats. Parlem en primer lloc de la nau Ivanov, que us ofereix el projecte de fusió artística Gira Somnis. Efectivament, la nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins aquest diumenge l'espectacle Girasomnis. Què és Girasomnis? Doncs un projecte de fusió artística on convergeixen tres disciplines diferents. Per una banda, la dansa, per l'altra, el videoart i també la música, en un mateix camí, el camí de la vocació de les emocions i dels sentiments dins del món dels somnis. Girasomnis és una apologia del somni com a vehicle de llibertat, una oda a viatjar amb els ulls tancats i poder volar i que agafa forma en paisatges nocturns, ballarins que s'il·luminen al ritme de la música instrumental i projeccions que arrossegaran a l'espectador a un viatge a través d'un món imaginari i sensitiu. Al final de cada espectacle es realitzarà un tast de vi Girasomnis, un vi que ve de la mà de l'anòleg Toni Arraez i que forma part del projecte de fusió artística Girasomnis. Un vi de creació artística per a instants onírics, el vi que s'escolta, el vi dels somnis, el vi dels viatges amb els ulls tancats. Un vi amb la seva pròpia banda sonora. La durada d'aquest espectacle serà de 40 minuts més un tas d'aví, l'entrada és de 12 euros, eh, i pels semis de la nau hi haurà un 50% de descompte, o bé també podeu comprar també les vostres entrades una hora abans a taquilla. Per gaudir d'aquest espectacle, doncs, heu d'anar avui demà a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 del vespre aquí a la nau Ivanov. Molt bé, doncs dir-vos que si un dels centres neuràlgics de la cultura dels nostres barris és la nau Ivanov, també ho és al Sant Andreu Teatre. I és per aquest motiu que us parlem de l'espai Dansat que us ofereix bombolles de paper de Mucap up dans Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us oferirà aquest diumenge bombolles de paper de Mucap up dans Doncs es tracta de dansa, música en directe i interacció multimèdia, un espectacle que ha rebut el premi el millor espectacle infantil de la Festa de la Fèria del Teatro de Castilla i León, una proposta visual i plàstica que juga des de la imaginació. En Roger és un músic trompetista enamorat de les bombolles i de les coses rodones, és per això que a casa seva eh, tot és rodó, es passa nit i dia intentant doncs, unir les seves passions, la trompeta i les bombolles, i per això vol fer bombolles amb la trompeta, però no ho aconsegueix. I un dia enmig d'un somni arriba a Bombàlia, el país de les bombolles. Allà coneix a la bombú una fada entremaliada que viu a Bombàlia amb bombolles de tot tipus. La Bombú, com totes les bombolles, es comunica a través del moviment sense paraules. La Bombú, veient que el Roger no aconsegueix fer les bombolles amb la seva trompeta en el món real, vindrà de Bombàlia per ajudar-lo a aconseguir el seu objectiu. Bombú, en curiositat amb els humans, sempre els observa i quan aquests estan tristos, perden la il·lusió, la imaginació o el moviment. Ella s'apropa per intentar retornar-los les ganes de jugar, de riure, d'imaginar i de ballar molt bé. Doncs, ali, com us dèiem, aquest espectacle doncs el que fa és barrejar dansa i teatre són 50 minuts, es tracta de dansa familiar per a nens a partir de 3 anys i eh, també hem de dir que es realitzarà diumenge a les 12 del migdia i també diumenge en doble sessió a dos quarts de 6 de la tarda Més coses per comentar-vos? Doncs el que fem ara mateix és anar-nos-en novament cap al SAT perquè també podeu gaudir aquest mes de desembre d'una mostra de projectes de dansa comunitària de Barcelona. Es tracta d'aquesta tercera edició de Barris en dansa que començarà precisament avui. A dos quarts de nou del vespre, som, és un projecte de dansa comunitària de Barcelona impulsat per Álvaro de la Penya, dilacant de la companyia de dansa, que el 2012 va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de Dansa per aquesta iniciativa. Doncs en guanya els barris participants són les Cors, la Sagrera, la Mina i el Besòs, amb més de 150 ballarins. L'objectiu principal és fomentar i enfortir els vincles entre els barris i dinamitzar-los artística i lúdicament. Un altre dels espectacles o projectes que podrem veure en el dançat és eh, demà dissabte a les 830 i mitja Patà a la cola, un homenatge a la immigració arribada a Catalunya entre els anys 1940 i 1965. La companyia de teatre de l'Institut Pablo Ruiz Picasso ha rebut, entre d'altres, el Premi Ciutat de Barcelona d'Educació 2008, Premis Buero de Teatre Jove 2009 i Premis Ovidi del 2009. És un espectacle representat per 29 alumnes i exalumnes del centre d'11 a 25 anys. Aquest espectacle, Patà a la cola, és una expressió andalusa, que significa tirar cap endavant malgrat les dificultats que es presenten. I, i també hem de dir-vos que un altre espectacle dels que es realitzaran al Sant Andreu Teatre és Nit de Reis, de la Roda Produccions. Es realitzarà el 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. Després de l'espectacle, els nens i nenes poden entregar la carta dels Reis al patxa reial que també els estarà esperant un musical ple de màgia per gaudir en família de l'esperit nadalenc i precisament de Nadal és el que anem a parlar ara mateix en els 3 minuts que ens falten per acabar el nostre programa d'avui i és que teniu a l'abast la informació per barris i per mesos del 2014 i 2015 en què el, el que Barcelona inspira un Nadal per compartir dotzenes d'activitats i solidaritat a tots els barris. Doncs Cristina, què tenim al Bon Pastor? Sí, al Bon Pastor, doncs, podeu també gaudir molt del Nadal, 23 de desembre, a les 5 i mitja, a Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadilla, número 62, tallers per a infants i joves, preu totalment gratuïts, i organitzats pel Centre Cívic, Biblioteca Bon Pastor, Cibercasal, Bon Pastor i Fundació, privada al cel. L'AMPA també, Escola Bon Pastor, l'Escola Bernat de Boll, Banc del Temps del Bon Pastor, servei d'acollida de nouvinguts, etc i també a l'entitat ACATI, la qual realitza els dimecres al matí un programa en aquesta mateixa casa. També dir-vos que al barri de Congrés Indians hi ha més activitats al Casal de Nadal per a nens i nenes, els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de 9 del matí a dos quarts de dues del migdia. Es tracta d'un casal de Nadal que es realitza el casal de barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 25. El preu són 36 euros els 4 dies i nens i nenes de 5 a 12 anys són els que poden accedir a aquest casal. A partir de la Fundació Pere Terrés doncs aquest casal es troba al casal de barri de Congrés Indians. I ara ens anem cap a la Sagrera. A la Sagrera doncs, arriben els Reis d'Orient que fan la migdiada a la Sagrera a càrrec d'Adaptic Solutions. El 29 de desembre, a les 5 de la tarda, a la sala d'actes de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp de Ferro U3. Al Biodespertà, una experiència col·lectiva de descans i activació amb Elsió, Gaspar i Baltasar. Aquesta activitat totalment doncs, adreçada a tot tipus de públic, familiar i activitat gratuïta. També dir-vos que al barri de Naves, acull Cuil, al Càgat ió, el 23 de desembre a les 6 de la tarda, al centre cívic de Naves, al carrer Doctor Torrent número 1, espectacle recomanat per tota la família, el preu és amb 3,10 euros i l'aforament és totalment limitat. I ara, si us sembla, parlem de Sant Andreu que ja hi trobareu una exposició fotogràfica al Passebre Vivent, vist per Xavier Malet fins al 9 de gener al Centre Municipal de Cultura Popular del carrer Arquímedes número 30. L'horari de visites és a dimarts a dissabte de 5 de la tarda a 9 i mitja del vespre. Molt bé, doncs, si us sembla deixem aquí, que passeu una bona entrada d'aquestes festes de Nadal i donem les gràcies doncs, a la Cristina Pernia i jo i al Lucas per haver estat avui en aquest programa. Bon camp de setmana. Adéu-seu.